Ой, чим же мені тебе почастувати? Ти ж після роботи. В Базилаберної Яни не знайшлося нічого путнього поїсти, а пригощати подругу банальною ковбасою і ординарним сиром це не шанувати себе. От тільки чай з бергамотовою олією варти уваги. Від яни Галина йде в синій темряві. Мріливий, іскристий сніг. Став фатальним снігопадом. Він летить обличчя, нервово б'ється навколо гідких ліхтарів. Іти важко. Так багато снігу під ногами. А додому не хочеться. П'ятнадцятирічний син дзвонив їй на роботу, що йде на день народження. Вона сказала йому взяти із супниці в серванті останню десятку, бо сьогодні ввечері буде, що покласти туди знову. Гелена перевірила, чи на місці гроші у внутрішній кишені. Стільки коштують парфуми, які Роже подарував Яні після того, як вони вперше. Артем теж раніше приносив Гелені Фіджі. Як знецінилися деякі речі відтоді, коли після занять на перших міських курсах іноземних мов Гелена зустрічав не кавалер незрозумілого статусу, а законний чоловік. Тоді дівчата заздрили молодій дружині, молодій мамі чарівного хлопчика, якого по черзі гляділи обидві бабусі, доки батьки навчалися в університеті на курсах в аспірантурі. А тепер бабусі відмовилися від банально нечемного онука з культовим для його середовища плеєром у вухах. А Артемова ж матінка взагалі вийшла заміж за свого сусіду, Петра Матвійовича. Забрала його до своєї хати, а чоловікову здає подобово різним паскудам. Коли буває, Гелена бачить свекруху, останнє лає чужого, нестерпного і нікчемного Матвійовича. Щоб невістка оцінила, на яку жертву пішла мати, аби дати синові хоч трішки грошей, аби гонориста Гелена не вигнала під три черти вже три роки безробітного Артема. Гелина купила в нічному магазині кіло сосисок і півкіло ліверки для кота. А потім махнула рукою. «Живемо один раз!» І взяла банку іспанських олив, данських мідій і пляшку французького вина. Хліб вдома ще має бути. А втім, коли нема інших страв, його жеруть тонами. А ще довгий багет та іноземний кекс у целофані. А ще – пляшечку соусу, віскі та бляшанку солодкої кукурудзи. Живемо один раз. Чоловік сором'язливо дивиться зі своєї окремої койки, як дружина накриває на стіл. не знає. Він думає, чи дадуть йому. Коли побачив, що дружина поставила на стіл дві тарілки – Обережно зауважує. Син на дні народження повернеться наїджений. Я знаю. Тобі щось допомогти? Принеси свічки з піаніна. Чоловік, ховаючи в напівтемряві щасливе обличчя, виколупує зі свічників недогарки, а встромлює і запалює нові свічки. Скільки разів Гелена сідала вечеряти з сином, не дбало кинувши. «Тато весь день сидів сам, він же давно поїв». А тепер вона хоче повернулася пізно, але вирішила нагодувати і його. «Ого, вино! Та ще й заморське!» «Ну, а корка ти сама не витягнеш? Тут же дозволь мені, за що п'ємо?» «Не знаю». За твою зарплатню? Це тривіально. За нашу давню молодість? За тебе. Тільки за тебе. Червоне вино з Провансу, з Перегору, з Долини Рони, з Долини Луари. В нашу давню молодість не було таких вин. За те була молодість. Ми і зараз молоді. Артем розливає вино далі. Це їхні весільні келихи. Тоді, більше 15 років тому, хіба вони думали, що дійдуть до такого життя? Вже і забули, коли востаннє сідали разом. І забули, коли востаннє разом лягали. Вони не сварились, не лаялись. Просто одної ночі, коли безробітний чоловік обняв її, Гелена роздратовано відрубала, що їй завтра на роботу. Вона втомилась. Артем серед ночі перебрався на кушетку, де спав їхній син до того, як перебрався на диван у вітальні. І наступної ночі Артем постелився на підлітковій кушетці. Відтоді йому жодного разу не натякнули, що він може повернутися. А сьогоднішній день виплив із позачастя горять свічки у кришталевих келихах червоне вино колись вони були в Тбілісі пили такий же неймовірний напій у ресторані Дарял на проспекті Шота Руставели тепер кажуть у Тбілісі холодно немає електрики немає води і сам проспект напівзруйнований що зараз у тому маленькому ресторані де на стінах висіли копії картин піросмані. Свічки опливають, за вікном сніг. Дзвонить телефон, він бере трубку. Передає мамі, що я виходжу, але мені ще півтори години їхати. Син нагадав йому його вторинний статус. Передає мамі. Він передає. Гелена усміхається. Що ж? Тоді ми встигнемо спокійно допити вино. Свічки нищують, їхнє полум'я видовжується і тремтить. Сніг на підвіконні закрив третину скла,